Hoofstuk 244, Sirenius maak sy skip gereed vir die vertrek, Jakob herinner om aan die sfeer. Goeie raad van Josef aan Sirenius, handel in vryheid na die wil van die meester, Sireneus neem die drie jong soon saam. Na hierdie aand ete het Sirenius sy skip skeepslui opdracht gegee om die skip in gereedheid te bringe. Hy het gegaan en alles binnen kort tykje op die skup volkome in orde gebring. Jacob het ook na Sireneus toe gegaan, en om gevra of hy in sy haas nie die wonnelike sfeer vergeet het, wat die kyntje om ‘n paar daar tevore as geskenk gegeet nie. Op hy die vraag het Sireneus homself letterlik by die hare gegryp, en wou daarom self dadelijk wegstap om dit te gaan haal. Maar Jacob sê, O Sirenius, wees nie bekommer daar nie, want wat u vergeet het, daaran het ek al reeds gedink, kyk, hier in hierdie hoek is die aardbol in een lap en u hoeft dis nie meer daar na ons woning toe te stap nie. Toe het Sirenius baie blij geword, hy het self die kleinood geneem en dit na die skip gedra en dit daar aan sy skeepskap tuin oorhandig om dit goed te bewaar. Toe ook werk afgehandel was, het Sirenius, Jozef gega, uh, toe gegaan en aan hom gesê, Luister nou wel willend na my, mees verhewe vriend en broer, want ek het nou een goeie idee gekry en dit moet uitgevoer word. Kyk, jy het nou een groot aantal mense in jou huis, waarvan sommiges by jou sal bly, my kinders veroorzaak jou toch min of meer baie sorge en ongeleendhede, vooral in die besonder die drie jongs sien, soos ek self gesien het. Ek het daarom in elk geval besluit om minstens die drie knapen met my saam te neem en alleenlik die vijf meisies by jou te laat. En Joosef sê, liewe broer, doen wat jy denk wat die beste is, vir my sal alles goed wees, maar doen alles net soos die meester jou dit aanraai, dan sal dit die beste wees. Vra daarom ook hier in die meester en doen dan wat hy sal sê. Met die grootste liefde en eerbed het sy reenies om nou dadelijk tot die kynkie gewend en om dit gevra volgens Joosef sy raad. En die kynkie sê, Ja, ja, neem die drie baie ondeende jongs eens toch net saam, dit is vir my wel goed. Siekstes sou ek waar nog goed vind, maar ook hy is nogal veranderlik en wil my niks laat geld nie. Neem hom daarom ook maar saam en wees baie streng met hulle, anders sal hulle rechte wereldlinge word. Maar laat die meisies my hier, want ek is baie liever vir hulle, omdat hulle my ook meer lief as die jong jongseens. Maar ek het hulle nie meer lief omdat hulle meisies is nie, maar alleenlik weens hulle grote liefde vir my. Na hierdie uitlating van die kynkie, het Serenius die drie jongseens geneem, die kynkie vir sy voortreffelike raad gedank, en het hulle toe ook dadelijk aan boord van die skipplaat bring.